Granzula de Panaitis Strati. Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Aveam vreo 16 ani când tata cumpără o căsuță pe ulița veche din Brăila. Ne numai decât. Știam că nu vom sta mult acolo Tata ca de obicei nu cumpăra decât case de răpânate Pe care le meremetisea și le vindea din nou primul abator. Asta era meseria Destul de bănoasă Mama își sprijinea bărbatul în nesfârșitele sale Pe de afaceri În timp ce o slujnică se ocupa de gospodărie Ciorovăindu-se cu lucrătorii care cârpeau și-a îndramau Eu, ca să mă mai distrez Aruncam cu tencuială în sosuri și sare în ipsosul zidarilor. Toată lumea se supăra Și așa se mai schimba calimera Viața devenea mai palpitantă Făceam zmeie mari Îmi plăcea să mă joc cu ele pe străzi În capul gol, cu cămașa descheiată În bătaia vântului Mereu singur Singur Deși nu eram nici fricos, nici sălbatic Dar mă temeam De pietrele azvârlite De alți strângari Așa că vrând nevrând După schimbarea locuinței Renunțai un timp la plăcerea de a nări Prin noua Mahana Ca să-i cunosc oamenii și obiceiurile În schimb O preocupare neașteptată Mi se oferi de la sine Marco Marco, ce-i cu tine? Te-ai deci de tot De ce nu-ți mai înalți Smeile tale cele frumoase? Mi l-a stricat imediat puștii de pe uliță N-ai văzut o zi, mamă? Umblă cu buzunarele doldora de pietre Mai rău e că de dimineață până seara Proiectilele astea ale lor Zboară în toate părțile Banii meresc și prin curțile oamenilor Auzi, să-ți fie teamă să ieși pe uliță Știu eu pe cineva care nu se teme De pietrele de erbedeilare Cine? Ana din curtea vecină Ai văzut-o și tu, așa băieți? băite? Da, mamă E, e grozavă Ce mers are. Se mișcă ușor, ca un pește în apa râului Pe semne pentru că are de-a face cu apa Câte e ca de lungă aleargă împovărată de găleți Între pompa mahalalei și casele oamenilor Le duce apă pe o pară rândul Cu condiția să fie pline ochi gălețile Mata știi cine este? O orfană, așa spune lumea Cum o cheamă? Nu știu, I se zice sacagița Leu, leu, leu uite -o. Uite, așa face de fiecare dată când vine acasă. Își pune jos povara și e gata de Nu prea pare că o de corva de ei E singură pe lume. N-a vrut să spună nimănui cine sunt părinții. Sana, bătrâna proprietară care a culegut pe drumuri, mi-a spus că fata s-a pripășit pe aici de vreun an. Lume, lume, lumea Și a potolit curiozitatea nesătură. În a botezat-o pe nepoftită, sacagita și gata, era întors spatele. Își vede mai departe de socotelul ei. Socotel de agonistici și de îmbuibare. Așa e lumea, băiete, nu o faci tu mai bun. Lumea e prea grăbită, mamă. În loc să-ți arate toată căldura ei, te întreabă din fugă: de unde vii? Ce părere ai despre noi? Ce ai de gând să faci în jurul nostru? Și pe urmă te uită! Au da, să streacă imediat furia pe toată lume. Mea, dacă am să spun Că Sacagița s-a apropiat de gardul nostru Hai, du-te, vorbește cu ea Încearcă să-ți o faci prietenul pe micuța asta Sunt adică. Am să încerc, mamă Eu mă duc, mă duc să-mi văd de Hei! Uh. Hei, hey, tu de colo! Cu mine vorbești? Cu mine. Ia, spune. De ce te joci mai în urte? De ce Marco? Știi că mă cheamă Marco? Am înstăcut mama ta strigându-te Dar pe tine cum te cheamă? Sacagița Sacagita! Sacagița, Sacagița. Vreau să zic că te împaci cu porecla asta nu i vrea? Fiecare e ce, ce e Pentru păi, mine Marco, eu sunt o sacagiță? Pentru mine? Om, pentru mine, nu, nu! Ce faci acolo? De ce să măci gardul? Simplu. Ca să mă strecor prin spărtură M-am săturat să te privesc de -a după gard De ce te-ai săturat? E grozav să ne putem privi cinstiți în ochi Chiar și de departe Ochii tăi sunt așa de mari. Unori îmi par mirați. Și chipul de la distanță îți pare liniștit, fără emoții. Cam pietrit. Tu ai venit prin spărutura gardului ca să-mi toate astea? Și ca să te împrățișez. Ca... Eu. așa cum mi-am închipuit. cam mirasma unui fruct exotic pe care o guști. Prima Vai. Vai de mine! A scăpat Leu pe stradă! Cine? Leu! Leu! cine, cine, Leu! Vino cu Leu! Marco! Marco, ajută mă să-l prind! Vin! Leu! Vino, trebuie să rămân! Echiovine cu cocan. Mort! Unde ai fi mai când ai dat pe spin? Mort! n-am cum i-a să locuiesc o coale? Nu, nu ui, mai saca ce-ți ce ai de vină! ca scoasă din niz la Marco, să-i salveze potaia! Acu s-a ascuns în curte cu javră cu totul! lasă o pe poate-n patru! Ce fărba? S-a a fost frică să nu-i calce câinele. Acum v-ați găsi să făci un Ce stai, țață, Marie? A dă niște spirt să-i frică în coastă. Parcum a deschis ochii. Marco, Marco, dragul meu. Ajută-mă să mă ridic, mamă. Da, da, poți să mergi? Da, n grija. grijă, ajung eu până în casă Hai. Bine că a scăpat ușor nu-mi purta pică nu am avut ce face Lasă-o, mâne Du-te în drumul de tale, că nu-mi descurcă noi Nu se rămâne cucoana Vin și eu, mai încolo. N-am nimic, n-am nimic. Mai mult speriatură. Bine, te las. Vezi, ajunge ușor tăie ca asta pentru azi. <laughs> o să stau cu minte. Marco? Ei, hey, Marco! Da, Sacacitiu. Vai de mine, dar ce palid ești. M-am speriat. E am n-am nimic. Marco, te-am așteptat pentru că Vreau să-ți dăresc câinele pe care le-ai salvat. Mie? Da. O să-l iubești pe leunii așa? Da, mult. Și ce ești în stare să faci pentru cel pe care îl iubești? Totul. Da, da, mă dovedit-o. Sunt o proastă, iartă-mă. Ah. Acum treci tu prin spărtura gardului. Da, pentru ca să te salut și să-ți mulțumesc. Am văzut eu bine sau mi s-a părut? Sacrajița te-a salutat, pe mântoi obraș, așa-i? Da, mamă. Primele sărutări adevărate din viața mea. da întreaga sănătate nefolositoare ca să-mi pot prelungi fericirea mea de bolnav răsfățat. Stăpâna lui Leu și a inimii mele vine în fiecare zi să mă vadă. Dar nu ți-e dor să hoinărești pe afară? Deloc, deloc. Pe o zi de august ca asta, bogată în soare, muște și praf, e mai plăcut în casa decât pe urița. Marco. Marco, te-aș întreba ceva. Da. Tu ești gelos? Gelos? Da. De ce mă întrebi? Și ce-i asta din vocea ta? Pentru că eu te iubesc pe tine Și încă pe cineva Cum? Marco te-a te tulburat ți-am spus? Uite, te-ai făcut alcavarul Nu, nu, nu am nimic Numai că Spune Ascultându-ți mărturisirea Pentru o clipă patul parcă s-a învârtit cu mine M Mintea mi s-a tulburat ah, De ce-și celos? Nu, nu, nu, nu, nu. A Am fost A -a -a... pentru o clipă dacă a am Sigur? Sigur Da, Marco Vă iubesc pe amândoi ca pe unul singur Așa cum, așa cum iubesc pe leu Iată tot ce iubesc Să nu te superi Asta e, să nu te superi Cine e acel... cineva? O să-l Când o să sărim șanțul de la Nerantula Fundotii La cine? Neranțula Fundotii? Da Ce înseamnă asta? Cum nu cunoști cuvintele grecești? Tu care știi greca la perfecție da Neranțula Frumoasa mea neranțula Cum? Și tu îmi spui neranțula? Îți mai spune cineva așa? Nu cumva vorba asta e ceva semănător cu, cu sacacița? Nu, nu, nu, nu, nu, nu În grecește neranțula înseamnă mic portocal amar Mic portocal Iar fundoti stufos Stufos Ești deci pentru mine mica mea portocală amară Micul meu portocal stufos Ești refrenul unui cântec Îl știi și tu așa, ta! cine mai știe? Oh. Spunem, bine, spunem mi ce cu șanțul pe care-l s unde se află? Pe Ulțea Calimerească. Acolo muncitorii au desfundat toată strada de un capăt la altul ca să pună conducte și să aducă apa în case. Auzi, pe dușa perete întorce o drăcovenie care se cheamă robinet și apa curge singură. Tare mi-ar place să văd și eu. Tu crezi? Apa din Dunăre urcându-se singură până în odaia ta. E mare năstrăvănie. Nu știu mai mult decât tine dacă apa din Dunăre se urcă sau nu singură în bucătării. Eu nu dau crezare povești cu robinetul pironit în perete pe care îl întorci și țâșnește un da, șuvoi tâșnești? de apă. Fără sfârșit, atât de fără sfârșit că toată durerea s-ar putea scurge în odaie. Da, da, ce știi. Eu știu și cred că neranțula mea iubește un grec De pe ulița calimerească, desfundată de primărie Și că într-acolo alargă ea în toate după amiezile, da. Și că de acolo se înapoiază ea veselă și roșie ca foc Și ce ești gelos? Dacă să fii gelos, înseamnă să simți că un cui de foc îți sfredelește inima Atunci da, sunt gelos L-ai sărutat și pe celălalt ca pe mine? Da, da, l-am sărutat Dar el e ceva și tu ești altceva Nu trebuie să te superi Hai să vezi Pe cine? Pe Paminonda Pe celălalt E așa de cum se cade O să-l iubești și tu Mai avem unde Am ajuns, Marco. Uite, ăsta este șanțul de pe ulița Carimerească. asta asta întunecoasă? Da, da, e grozavă. Nearanțula, ce cauți tu aici? Nu știu, îmi place. Dar ce-ți place? Îmi place. Șanțul negru ca smoala? Da. Casele astea singuratice? Da. Ferinarele de gaz cu lumina lor chioară? Da, îmi place, îmi place. Hai să fugim. Nu. Hai să fugim, nu te mai gânti la locul ăsta. Nu, nu te mai întoarce aici. Nu, nu pot, nu pot. O să plătești tu scump odată și odată dacă nu te oprești la timp. Chia, Hai să vezi. Eu zic. Lasă-mă, Marco, lasă-mă. Naranțula, de ce tremuri? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Unde vrei no, să fugi? No, no, no, no. Unde vrei Feranțula? să fugi? Nananan! Potolește-te, nu stai fi. peste șanțul, no, -o, no, no. no, o să no, no, no. cazi! Nu, nici când, nici când șanțul, nu Și pe tine o să te farmecei să vezi. Naranțula, unde te duci? iar a dispărut. S-a dus ca unălucă înspre cântec. Haide, Marco! Haide, Marco! să și tu! Haide, Marco! O, o, oh, avem, avem, avem, avem, avem, avem. Hey, -a fi. Ridica, mață, Inau! Nu la față! Nu mi-ai spus că o să mă întâmpl în strada calimerească o ceată de băieți. Este început să Paminonda. E Paminonda? Da! <hă>, nu degeaba se spune pe la noi că orice grec e capitan. Bună seara, Marco! Fii te mahala noastră! Alo! E pe dar sunt eu. Îmi pare bine. Ne ăsta spune că ești de treabă. Și eu și ea suntem la fel. O să vedem unde o să ajungem cu o fată cum se cade iubită de doi băieți la fel și pe care și ea iubește. Da. Mă hm. ce te au ales, capitanul ce Ce are, <laughs> De ce m-ați ales? Păi, e, tu știi o mulțime de lucruri! Nu faceți întrebarea, am să le facă. Păi, okay. okay. Înțeleg, înțeleg. De-asta le, le gănați așa în mâini, așa de făloș. Păi dacă nu-ți grăzave? Nu-ți grăzave? Nu-ți îl de să-ți să faci și tu unul. E un pepene mare, îl găurești, găurești de miez, așa, îl găurești cu crestături rotunde. Păi după aia e simplu. Bagi o românare aprinsă pe fundul pepenelui și felinare gata. Ușor, nu? Te ajute să-ți faci unul. A, Marco, putem să te învățăm și alte lucruri frumoase. Să cânți și să dansezi ca noi. Știi, sigur că știu. Ah. Bine. Ranzula. Da. Vino mai aproape. Da. Să ne luăm de braț toți trei. Hai, hai să Așa. Așa. Acum. Hai, paricari. Haide. 1. Unu. Da. 2. 3. 3. Și. Și, și. Restăm Iar a început să sar pe deasupra șanțului! Hei, unde te duci? Iar a dispărut! Ai să vezi! Ai să o vezi curând! Se mai întoarce? Nu! Nu! Nu se mai întoarce în seara asta! Noapte bună, Marco! Noapte bună! Noapte bună! Și mai ales începutul adolescenței Sunt trepte ale vieții Pe care nimeni nu le înțelege Oricât le-ar fi trăit părinții Cei căsătoriți nu le înțeleg mai bine decât cei necăsătoriți Și foarte bine așa Căci altfel viața ar fi grozav de monoton Copilăria, adolescența, maturitatea și bătrânețea Sunt patru vieți Patru feluri de a trăi le ucizi pe toate dacă vrei să torn pe una în tiparul celorlalte. Astăzi știu că uleiul sfânt care ne curge în vine potrivit temperamentului nostru își cere dreptul de a se manifesta încă din clipa când ne naștem și este cu totul străin de ceea ce numim logică, bun simț, judecată. Asta e soarta noastră. În Orient se și spună ce ți scris în frunte ți pus. Pe fruntea mea, anăranțulei și a lui Epaminonda, stătea scris să ne înțelegem prin violență și să ne distrugem unul pe altul prin dragoste. Marco, tu știi pe Miu? Da. E bine, Neramțula îmi spune mereu că el are cel mai puternic zmeu. Ce? Nimeni nu se poate măsura cu Miu. Asta îmi stă pe inimă. Ție, nu? Neramțula admiră pe un altul materie de zmeie? Da. Chile, da. eu am zmei de toate felurile și mărimile Ce să mai spun, cel mai mare dintre ele L-am văzut, l-am văzut, aceea din hârtie căptușită cu pânză Mă întrece în înălțime cu cinci cap. Nimeni nu e în stare să le facă mai bine ca mine Nimeni nu mă poate birui la încurcarea zmeilor. Știu, Marco, s-a dus vestea în toată mahalaua de prăpădu pe care îl faci cu zmeile tale Uite, tocmai de asta am venit Ca să te La înfruntarea cu Miu Ești singurul care se poate măsura cu el Numai că... Neranțula nu mi-a spus niciodată că-l socotește pe Miu mai tare ca mine. Ce va spune? Dacă îți sunt trebi. De fapt, vom avea nevoie de Neranțula dacă ne luăm la înțelegere cu Miu aștept! Am mână sigură! Și am să-i smulg adversarului și zneu și sfara din mână! Lui? Pâine și vin ce ai zice să mâncăm împreună la iarbă? Undeva în afara de oraș Ai vreme? Da, îndupă mieza asta nu mai car apă Dau fuga până acasă să-mi văd câinele și mă întorc imediat da, da. Ascultă la mine, Marco E o bună, O vezi? Își cheltuiește toți copăganii agonisiți cu trudă Deși știe că eu am bani da, Tu de unde ai bani? Ei, fur de la tata când câștigă la cărți Și se întoarce acasă beat criță Asta e treaba ta nu-mi place, însă, că îi lipești năranțule, porecla de nebună Și altele asemenea E o fată cum se cade și năcăjită, care mi-e tare dragă Ah. a, ah. nu place, îți place dar mie Dar a, mie A venit, venit. Hai, băieți, mergem? Ce frumos te-i pieptăna mm, Da Pareiesc că te-ai dat cu, cu parfum de liliac Da, miroase-mă, mm. îmi dau cum de liliac Eu dau fuga să-mi aduc zmeu Zmeu? Cine-i voie de el? Mă duc să mă iau la întrecere cu Miu. Cu Miu? Da. Adevărat! Ai curaj? Da, pentru tine o fac. zice că tu-l crezi pe Miu mai tare decât el. Da, da, este adevărat. Îl cred. Dar Marco, Marco smulge lui Miu, zmeu și... Și... și ce? Asta ce? mă privește, să mă împărie. Da. Mie ne întâlnim pe danul Mare din lui Miu. Eu mă duc, mă duc să-mi aduc ceata. Nu întârziați! Vă aștept acolo! Ajungem și noi, îndată. Ne rânsula. Te rog, iubește-mă numai pe mine. Nu trebuie să fii gelos, Marco. E o prostie. Încearcă să-l bați pe miu și am să te sărut numai pe tine. Pentru ce e nevoie să-l bat mai întâi pe miu ca să mă săruți, n asta nu-i rutul capului? Ca să fiu mândră de tine. Bine, oricum, premiul pe care mi l-ai făgăduit după victorie. Merită o luptă da. Acum că am ajuns în mahala lui Miu Putem înălța zmeul da. da, dar mai întâi am să vă dau la un cât de un acolo Cât de un sărut Înțelegeți no, să mă săruți să să să să pe, să să pe mine, al meu e zmeul Dar pe Epaminon, dar de ce? De ce? De da. ce nu e singur un luptă? Sunteți amândoi, de asta! Ai, nu, nu, nu! Nu trebuie să faceți mutele astea votoase, e o prostie! Hai, stăm să ne vedem, Marco! Stăm! Ai grija! Ai grija, neamândoi, asta nu strici! Ah, A, crezați mine, mai. Hai! Asta zici și eu o provocare! Să n-ați de zmeu pe râsul națului! Nu, nu, nu, nu! Se spală din su, toată mahala! Importante să-l trezească pe Liu din amortala. Uitați-vă, oameni, bântește-vă Ia... uitați vă în coadă pe deci de bebri! nu, nu! Haideți, nu! Haideți, nu! Haideți, nu! Haideți, nu! Haideți, nu! Haideți, a Haideți, de Let's oh. go. Să-i curățăm, cu a Să-i curățăm, Dar zmeul ăla de stă priponit ca soarele pe gerat? lasă Și o să vedem noi ancuie mai tale la încurcare! Să ne ținem Să ne ținem bine! Miu iar mașinăria! Mașinărie, ăla, Așa arată un zmeu miule, Așa ne privești tu provocarea. E a primește numai ce splendoare are de zmeu. Adevărat. Ai mai văzut alt parc? No. Sport ideal, stabilitate perfectă. 200 de metri de pătrat în să stăpânești. Nu are. Chiar mai cu între cer și pămînt. Așa te dorește rile. <risa> si puternic. Oh, bye bye, să mergi jos și pe mine. <laughs> Desmarcă, să nu te trezești, murit antrenori. Așa un, un fotomie. <laughs> bravo! Bravo! bravo yeah. E teamă shoa mieule. Eu să te văaspal lui miu. Ce bută urâtă faci. Dar da, nu vezi că e gura prea largă? Scoade puțină. Zătepatut da miule. Da Ai Da-te-a trepătut. Smeul tău e gata, gata să se dea peste cap. Priviți, Privi subiețarea lui miu nu se mai supune comenzilor. Andat fuga pună brave de poarta lui miu. Si? Și că amtras corior, ce mai e de acolo? Tot timpul, tot timpul trebuie să fim atenți la mă papas adversarilor. Mă papas Ce vrei să spui? Că acum îtrag de sneu 3, sigur. Și ce e Chiar tu ziceai că o să-l ajute și frații lui Altceva mă Am în prins de veste că Niu A trimis un puș pe de vecinului Să taie sfoara zâmeului nostru Aula, ce le facem fara față Pe chem pe și-l pun să fie cu ochii în patru Hei, Mabiric, da? Și tu, Gerasiua, veni din face La ordine, căptuia, la ordine Fiți cu băgaie de seama Așa Semnalați orice mișcare suspectă de lăsare Am înțeles N-au gânduri curate Am înțeles. Înveți-vă pe noi și începem o dată încurcarea smeilor O începem noi, n-ada grijă Așa Miule, acum la atat Numai între noi doi Așa, tu te ne-ai grijin Marco Manevră de apropiere Mai i doamnă voi. băieți Au început să tragă cu furie de soare da. ce prost A, A căzut în curs A căzut în curs Chiar dacă zmeul lui e mai mare și mai bun, dă un avantaj. Al meu nu face burtă, da, vei! cum ai să-ți avantaj avantajele. Trage tare de soare! Trage acum! Până o faci ca o Nici, Nici când! Altă e Am să slăbesc soarele ca să nu-mi cei ce ai făcut, Miu a fost scopul a făcut-o cu Când Miu ajunge în vârf, eu cum furca. Gata! A ajuns! Acum acum. Să tragem pe Pavilon, dar să tragem vârful înainte ca zmeului Miu să ne scape. Hai! Așa! nu Lăsați-l Trage! cadă! Bra Mai asta da. Tra Bravo! Mai bra vin! Bra bra bra de voi! Mai vin! Mai ca o vin! Mai vin! Unde vin! Mai nu se știe. De ce? Proiectile de rezervă pentru drumurile de retragere. Aici suntem în mahaloarul Miu. Crezi că o să fie nevoie? Nu poate să știe. Atenție! Atenție! Un puștul ăla nelegației pe cine. Are un cuțit lung în mâna. Privit! Nu vrea să ne taie sfara când coborâm zmeul. Lasă! Lasă! Chiar eu lui! de ce mă de acolo! Au! Gata, gata! Gata, inamicul s-a făcut, e fașut. Nu degeaba, avem o aliată numită Neranțula. Marco! Marco, nu-mi place cum cazmele. Au luat o rază de jos. Ține bine de soare. Țin, i dar vântul prost! Păi, o să I-am stricat domnul i-a coperit! Păi! Păi! Vă o eu vot de mine! Vă arăt de voi! Hai să așteptăm! Hai -a, -a să așteptăm! Hai să voștri Hai să așteptăm! Hai să Hai să așteptăm! Hai voi! Este Hai să să așteptăm! Hai să Hai să așteptăm! Hai să așteptăm! Hai să așteptăm! Hai să așteptăm! Hai să așteptăm! Hai Hai să Hai Hai Hai Hai ce vrei să spui? În curând o să o facem și mai lată Și altfel decât cu Pe pe rațul, la pe O copilăria mea Căci abia ieri eram copil De ce oare nu se prelungește copilăria Până la sfârșitul vieții? De ce devii deodată grijuliu Meschin în toate și mai ales chipzuit? La ce bun prudență? Ce ne dă în schimb această zgârcenie Pe care o punem în toate ce cheltuim? O zgârietură ne face părul măciucă, O necuviință ne jignește, Puțină mânie ne otrăvește sângele până la următoarea mânie. O dorință nesatisfăcută ne umple capetele cu ranchiună Și mai presus de orice, Acest coșmar de-a voi să aduni, să aduni, Ca să ai cu ce trăi o mie de ani în belșug. ranzula. Micuță fecioară bună, cu trupul învârtoșat de muncă nevoioasă, Prietene de neînțeles, roua vieții mele, Care mă întâmpinai în fiecare dimineață Cu gălețile tale pline de argint, fiu. La tine mă gândesc când rostesc Cel mai dulce cuvânt din lume, copilărie. Ia spune, Marco, tu ai curaj să străbați în not, Dunărea. Ce întrebare? Care băiat din la oricât de fricos ar fi el, l-a fost dispitiți să tracă Dunărea în... de la Categaț la ghecet Da. Asta zic și eu, ispravă nemaipomenită. Nu-i deloc ușor să atingi cu piciorul înălțat de pe malul celălalt și să-ți vâcnești în înapoi. Spune tu, tu cum înnoți mai bine câinește? Și câinește și ca broasca mai știu, pluta, vânicește, călcând apa. Spune, ai traversat de multe ori Dunărea? Nu, niciodată. Dar să că a venit timpul să o fac. Asta e legea pentru fiecare copil al bătrânei noastre Dunărei. Nu, nu Marco, să nu o faci. E teamă. În fiecare anotim brațele nemiloase ale fluviului, Îmbrățișează trupurile celor care se încumetă sau străbată de la un mal la celălalt Așa e, nu zic nu Da, Dunărea are deja la Cheremuiei destule trupuri Nu cred că mă mai vrea și pe mine Nu glumi Marco Și dacă ar fi să mă nec? Nu I-aș dărui Dunării dovada supremă a iubirii mele Lasă prostile. Am să-ți spun ceva foarte important Ascultă-mă cu atenție Da dacă Epaminonda de atâta să treci tunerea în not, tu s-a întors, să nu primești. El e în stare să o facă, tu însă te vei neca. Și el asta vrea, tu pricepi. Și dacă mi-ar place să-ți dovedesc că sunt gata să mor pentru tine. Tu chiar vrei să mă superi? Minonda? vine spre noi. Ce palit e. Pare răvășit de sferință. Marco. Marco, vreau să-ți spun că unul dintre noi doi E de prisos lângă Nu vrei să dăm Dunării dreptul de a alege? Ba da, Epaminopila Vin îndată Dar mai întâi să o sărut pe Nearanțula Pii. Da Așa, ca oamenii mari luat, ah! da. Gata Acum sunt pregătit sufletește să te urmez. Vă înzatesc. Moartea mi-a arătat de foarte aproape chipul înfiorător. Plumb în picioare, plumb în brațe, Inima am bătea din cel ce, în ce mai puternic, Urechile îmi pocneau Și malul ca care se departa într-una. Ai, ah, Epaminonda, Tu o să te însori cu năranțul la mea, eram convins. Bolta cerească se învârtea, Se crătina, la apărea că urcă spre cer, iar eu simțeam arsura de neuitat a sărutului neranțului Pe care mă răsase să-i iau Din toate Gata, a trecut pericolul, a trecut pericolul. Când ajungi la mai spartul de în apel, ca să mă afle, îndat, pe bărba, mă că am ajut. pe spa. Malu, am ajuns. încă am Am învins, Marco, am învis! Poți să dai cu timp la barcațiului care vine să te ajute? Ne-ai ne-ai până m-a așteptat-o. De ce? Cum de ce? E săptămâna murelor târzii. Le căsești departe spre Corotișca în bălțile deltei. Și cum ajungem noi până în bălțile deltei? Cu epaminonda. Nici gând. Ascultă-mă, Marco. Să nu fii cu epaminonda. Nu vrei să înțelegi odată că nu cap două sării în aceași teacă. Lasă teaca și urmărește-mă ce-ți spun. Epaminonda e rost de remușcare că a vrut să te omoare, Mișelește. Ah. Și acum vrea să mă omoare voinicește, ca și când asta mi-ar ține de cal. Nu, n-are niciun gând rău. Vrea să ne aducă la corotiș, ca să mâncăm murele fulbi, ale lupului și ale nagâțului. Știi? Niște mure mari și negre, ca ochii mei. Și toate cu praf de brumă. Și dulci. Dulci. Uite ca sărâtul ăsta pe care ți-l dau eu acum. <gângă> Cumva a piriclasă? Nu, dar bătăile inimii mi s-au oprit pentru clipă. Să nu spui nu Am o poftă nebună să mănânc din murele animalelor sălbatice Și tu știi că o poftă nesățioasă face foarte mult rău Pentru că este mult mai tare decât noi și-apoi, dacă ești bun Vei îngății lui Epaminonda să ne doverească la rândul lui Că e și e el în stare de ceva Se simte o minici vrea, vrea, vrea, vrea să ne arate Ce bun capitan de corabie este Ce zici? Mm, să mă mai gândesc Vom merge toată ceata Cu barca lor cu pânze El va fi capitanul și le va lui pe toți Înțeles, mai? Și nu o să fi gelos. nu-i așa? Mm. dum că pământurile de dincolo de sufări sunt pierdute pe ficie pentru una harnică ona. Ah, ha! Ah, Cine le șamta stă pună? Te prezentăm aici. Uite, Pepe Nar pe a ieșit din casă și vine spre noi. Mars. Mars. Ah. Plăgăle! Te rog. Să ștocam, dar nu îmi să vie. Eh, bine ați venit. Nemăsă să vină de grabă să-i vezi pe curajoșii care s-au plipășit prin pustietatea asta noastră Ați venit după mure, așa ai Da, da, da, Mul după da. mure Nici ne-a trecut prin cap că o să găsim aici și pe uriași Cum n-am mai văzut alții Da, asta e singura noastră mulțumire În rest, ne-am sărbăticit aici ca și pământul care ne hrănește Vă duc niște pepeni să vedeți cât sunt de gustos. Nu, nu, nu, nu, ne-am îndobat cu mure Mulțumim foarte mult, da? Atunci, știu să-ți văd viitorul în palmă Nimeni nu se pricepe mai bine ca mine Să gitească ursita în liile mâini Parcă am fi într-o poveste Da Sau poate într-un vis Aha Ești unei iubiri nelegiuite Viața o să-ți fie cumplită Ursita ți -e legată de un tânăr care e din neamul tatălui tău Du-te, fată mi se rupe inima. Din ce ne-am iertat că tu? Lăsați-mă în pace! Nu cunosc niciun tată! Lăsați-mă în pace! Vă rog, luați! Lăsați-mă în pace! Că tu areți eu? Da, nu m-am urtărit deloc. Numai că teamă mie că trebuie să învăț eu cum se mănâncă murele. Oh. Da, uite, așa se desprind murele ușor de pe creangă. Apoi neranțul ale să rută una câte una și le bagă în gură pe rând, la amândoi trecește, hmm? Sunt gustoase, Marco. Mm -hmm. Neranțul, așa, fundotii. Neranțul, la Vindobi, îți plac murele mele, e -da. Murele tale? Cărbuna aprins, asta sunt. Neranțul, iar v-ați băus De ce nu e drept ce am făcut? Foarte drept, neranțimul. Atât de drept. Că doare al dracului Hai mă te-ai supărat i-am te dat mureșul și spune așa. -i? Dar ce militar e da, da, da. da. el? El te-a adus aici, el. Al meu e vasul. Al meu. Atunci... Și atunci e vasul tău, o vechi iată peste tot, ăsta e tău! Vechitură cum Eva a adus pe tot aici! Da, noroc cu băieții tăi, dacă nu erau ieși în drama, asta, ar fi un flut de apă! Ce, băieții mei? Vrei să spui statul major al amiralității? Da, chiar așa, chiar așa, prin găurile pantalonilor lor, vezi toată averea amiralității! asta e observatul tu la ei! Asta, da. nu priceperea cu care au știut cârmii când era să ne cioclim de Poate l-ai să spui că șlepurile erau să-ți facă zob barcazul? Singur mm, singurul pericol adevărat ai fost Eu. Yes. Doar tu da. era să fărâm vasul. Mm. Tu, cu săriturile taie nesebuite. De la pupa la floră, de la floră la pupă. Dar tot Da, sunt de bine și că Janica ta corabie ia apă peste tot. Sau poate îi devină dună. Lasă-l, la lasă, lasă nu-l mai înțepa atâta. minonda s-a purtat ca un vitez. Hai, fi pe pace, Marco. Nu se sperie el de împunsăturile mele. Fui la părăcutărie platoșa lui de lup de mare Mi-e așa Epaminonda Mi-e dragul tău Cu o asta Aș și biruitor din orice bătălie navală. Da, da, da, și și tocmai la cea mirale Epaminonda Am să te răsplătesc pe loc cu să răspătesc oh. Și acum ai pe Marco? Nu vrei să oh. sfârșești cu Epaminonda când îl mânghi pe Marco Și cu Marco când îl mânghi pe Epaminonda Nu, nu, nu, nu vrei ju, să sfârșești odată Nu, nu, nu, am de gând, n am de gând oh, Aman, Marco Aman more Marco asta e boală curată, ce nu mai poate dura. De ce ne ranțulă? De ce ne îndeninezi așa? De ce ne pe amândoi? Aman, Marco, aman. Eu unul îmi dau sufletul. Bine ar fi ca o fortuna, să ne scufunde înainte de apusul să am gotoși mâna de iarnă Octombrie e trist Ca și inima mea ate veselă și ah, Află că în iarna Asta o să mâncăm Dobleci copți în sopa mea Ce? ce mă cu tine? Nu ești de acord, Leu? Sau poate nu-ți place iarnă Deci mie nu-mi place iarnă Gălețile tale nu mai sunt pline cu argint vin. Argint vin gălețile mele? Cum vine asta? Da, argint viu N-ai băgat de sal? Iarna însă nici urmă de soare Care să tremură în apa din gălețele tale Așa e cum spui tu În schimb vedeți ce frumos auriește soarele palid ochii reverestelor din ulița galimerească Ia uitați-vă hmm? Ia uitați-vă șanț altădată într-un ecos ca un mormânt cum acum scăldat de razele aurite ale morcul Dar numai că acum e foarte bine știu să-l sar Da, e periculos Poți să mor dacă nimerești în șansă. Mie nu mi frică Leu? Leu! Hai să ne arătăm fricoșilor ficoșele la 2? Cum s-a înșanțat dată cu mine? Hai! Hai! Și înapoi, hai! Hop! Ați văzut? Ați văzut? Bravo, Leu! Bravo! Ești mai curajos, nu ca ei! Neranțul la fundapti! Un salut pentru Marco? Și un salut pentru a-l ama în mâncare? Da, stai! Mama, normal neranțim fiecare salut pe care îl dai potrivnicului meu. E un pugnal pentru mine. Neranța, un salut pentru Eva, nu-ndă? Și un salut pentru Marco Hoppa! A! A! Neranțura! Arcuri! facem o șansă. Neranțura! Dați-le nercuri Să stăm departe, oameni O trezură! O trezură! Ce o trezură? Trebuie să o visăm la spital. Era sfârșitul unei suferințe și începutul alteia, mai grozavă, care a durat ani în cir. A doua zi după vindecare, Neranțula a dispărut de la spital, fără să ne spună un cuvânt de adio, fără să ne lase o amintire. Cinci ani am căutat-o cu disperare pe prietena care ne iubea cu o dragoste pe care n-am înțeles-o. Această dragoste, acest prieten femeie, acest chip mirat și nevinovăție voluptoasă, totul era făcut pentru fericirea noastră. O, bărbat, când femeia îți poate fi prieten, ea este mai neprețuită decât cea mai bună dintre neveste, mai completă decât cea mai pasionată iubită și întrece de mii de ori cea mai deplină prietenie pe care un bărbat o poate avea cu un alt bărbat. Pentru că femeia e complexă și diferită. Ca și pământul care ne farmecă și ne hrănește. Senă, de öyle, te mai prima, Am care să Voi, care e! Voi, care e! Voi, care Portocale și lămâi Lămâi și portbocale. portocale Portocale, doi bani, un bani, portocale, lămâi Doi bani, portocala, un ban Cred că am bătătorit metru cu metru praful și noroaiele pe toate ulițele Brăile și ea, nicăieri Stau și mă tot întreb, unde o fi dispărut? Parcă ar fi intrat în gaulă de șarpe Portocale și lămâi de vânzare pe vânt, pe aștept, pe plaie, dimineața și seara. Tot mereu asta facem, asta facem. Portocale și rămâi de vânzare! Marco, Marco, hai să ne îndemnăm cu cântecul Cine știe, poate ne aude de undeva. Mumbari, pe termoul mării, pe frunziș, ne la fundoctii. O joare și pe teacustan, lanțul la fundoctii. Oaveia, oare inima no, asta man, man. să nu răspundă dacă ne aude? Nu no, Marco, aman. Eu îmi dau sufletul. O fi rău cu rău, dar mai rău fără rău. E, pe Cum a fost ea în stare să ne părăsească? Asta e cruzime. Nu pot pricepe unde să fie ascunsă. Cinci ani fără ea. Cu cine și a fi împărțit lângă frumoase noastră, neranțulă? s fi meritat. Ah, aman, neranții. Unde ești neranțula mea? A noastră. Era fericirea la A ta și -a mea. Neranțula noastră. Am uitat toate ranghiunile de altădată. M-ai uitat și tu. Și eu l am uitat, doamne, doamne. Fiindcă acum, vezi tu, nu mai vrem nimic. E adevărat, odinioară am dorit lucruri care te tulbură, te zăpăcesc și te fac să urăști. Dar astăzi, ba chiar de multă vreme, de când ne-a rupt inima și a dispărut, nu dorim decât pe prietena cu chip neînduplecat și nevinovat răutăcioasă. Oare o să mai regăsim vreodată? Nu știu. Dacă o să le găsim, ne vom arunca la picioarele ei să-i spunem prietena. Prietene, ne-am împăcat Dă-ne tău ca să ne lipim de el obrajii noștri potoliți în frăție Da Fiindcă ne-am împăcat, prietene Nimeni, nimeni niciodată nu poate înlocui pe neranțura noastră Cât am colindat după ea ăștia cinci ani prin tot orașul Și cartierele boierești tăcute și reci ca și inima sătuilor care le locuiesc Și mahalaua înghesuită, gălăgioasă, murdară Dar mult mai omenoasă de până Îți amintești? Oamenii sarmani vreau să ne afle durerea Da, așa e Omul de jos înțelege prăbușirile sufletului. Le-a îndurat și el în viață de multe ori. Lasă! Nu ne cumpără nimeni marfa pe aici. Numai câțiva veți În mahaloa asta n-am călcat niciodată până acum. Hai să plecăm pe panilea mea. Hai! Asta ne mai lipsea. Să ne ia la ochi câine. Aţine-te că vine unul după noi. E lău! Lău! E lău! cum o să fie leu jabra mare și puternică? Iele. lău! Te-a mirosit. Nu vezi? Ăsta ar bucura. Aman, Marco! Crezi că e el? Atunci cum? La ce? Unde? Leu, leu, vin la mine. Leu, nu mă recunoști? Nu, totuși ne-a cunoscut, Marco. Mângă el, mângă el, așa, așa. Ce cu tine, mă Leu, Hai, mă. Hai, mă, poate mi duci la casa asta cu Ne ranți-mă. El e. El e. Leu, hai, leu, du-te acasă. Marco. Revede după el. Hai. Uite, asta e, asta e casa unde a intrat leu. frumoasă casă, pe mâna întâi Cea mai frumoasă din tot șanțul Are o înfățișare serioasă, ciubuce la fațadă, la trasă Serioasă, zici? Felenarul roșu nu îi lipsește chiar dacă e cu totul aurit E casa serioasă, ascultă mă ce-ți spun În șanță nu sunt decât vreo două trei de soli ăsta no, no, no. de ofițeri de marină și de oameni surați, foarte bine Aici sunt puține fete, toate tinere și foarte frumoase ele nu se arată niciodată la ferestre sau în pragul porții, cum fac celelalte. De unde? Știi tu toate astea? Am auzit și eu la oameni. Deci acum? Ce facem? O să strigăm. Bine. Portocale și lămâi! Portocale și lămâi! Portocale! Marco, nenorocire, mizerie, Marco! Pe țărmul mării, pe prundiști, prundiș, neranțul la fundotii, O fecioară-și frătea cu sarn, neranțul la fundotii. Pe țărmul mării, pe ne neranțul la fundotii, O fecioară-și frătea cu sarn, neranțul Voi sunteți? Aman, Marco! Aman! Se lucați! Ține te Voi N-ai văzut-o N-am avut putere să mă uit e... oh, Mar... Nu credeam că inima omenească poate îndura atâta grozăvie oh. Măi bine moartea Hai Mă priviți Nu uita că ne-am regăsit. Hai, dați-mi mâna. Hai, dată. Și tu e pe minon, da? Mi așa, așa, așa, ca pe vremuri. Ha, de, de ce vă tot uitați în unul altul? Nu puteți descărca dinții? Hai, prieteni, nu mai faceți pe spărați. Uite, uite, poate că asta o să vă dezmorțească puțin. Neiranțul la fundoti, neiranțul la fundoti, un sărut pentru Marco! Și să rule pe treipa minunată. Da? Scuzați, am adus cafelele. Acolo, uite Unde acolo. Se acolo pe tavul ei punele, între cele două fotorii. Hai, și nu poți să pleci. Hai! Hai! Hai veniți, supărați cioșilor. Aici, unul la dreapta, celălalt la stânga, fiecare pe scaunul lui, ca să nu fie motiv de spărare, așa ca pe vremea Murela. Hai, hai, spuneți odată ceva. Oare frumusețea mea a lua de tot? Mai sunt la fel de frumoasă? Frumoasă, Leranzola. Ca un diamant în soare. Frumoasă, Leranzachie. Ca visele copilării noastre frumoase. Dar ce păcat. Da, da, ce păcat, da. Toată comoara asta îngropată într-un șanț. Atâta afarme, atâta strălucire, sluțite de urțenii, margaritare orbitoare aruncate porcilor. Un văl subțire de mătase, dat pe mâna unui nebun. Un trandafir în, în toată splendoarea lui rănit Priet. mișelește. Și pentru ce această crimă jalnică? ne ranțula de asta? Nu erai fericită, iubită, nu alături două inimi înflăcărate de prieteni? Cât îndrețe disprețuită. Îți dragoste ucisă în Ești un prieten. Aici, aici, nu sunt iubiți cei ce vin să vorbească atât de sincer. Nu vorbești de fune în casa spânzuratului și spânzuratele care suntem încă n-au murit de-a binelea. A vorbi așa cum ați făcut-o voi înseamnă să ne spânzurați din nou. Oare de ce nu ni se iardă curajul de a fi ceea ce suntem? E oare cine am adevărat sigur că măcar am vrut-o? Ce bine e să privești în ochii unui prieten pe care îl iubești? Marco, Marco minonda. Cât sunteți prepătiți? Eu am pătimit și voi sunteți cei care ați murit! Am pătimit și noi, mulți, mult. Pentru ce? Pentru ce? Din cauza suferințelor voastre? Eu nu mă gândesc la ale mele! Eu am nu... auzit că aici se spune... Anicuța. E numele tău adevărat? Numele meu adevărat! Numele meu adevărat! Eu n-am nume! Oamenii îmi spun cum vor iei sa, ca Anicuța sau altcumva, după inimă și loc. Voi, voi m-ați numit Năranțula, a furisit nume, care m-a scos din minți și eram cât plăci să plătesc cu viața pentru asta. Cine-i? eu, eu, patroana. Am văzut să-mi trebuie să-mi facă, înțeles, dar... Domninte, anicuță, am drept să mă gândești și la taxa mea. Cât face? Cinci lei ora. De bani. Poftim bani, ia bani. Ia bani. Ieși, ia bani. Ieși, ia bani. Bine că s-a dus. Ce vă spuneam? Nu, nu prietene, nu trebuie să fiu răutăceasă cu voi Numele meu adevărat nu o să vi-l spun nici măcar vouă Mi-e silă de el Mă mi mintește de o copilărie umilă și dureroasă Dacă cineva mi l-a la ureche, l-aș pălmui Dar de fapt l-am și uitat Dar ce n-am putut să uit Ce-aș vrea să pricepeți și voi Este această nenorocită copilăria mea Ea mă ajută să uit multe din tot ce a trebuit să pătimiți voi iubindu-mă Fiindcă totul se trage, totul se rează mă, pe ea Din clipa în care viața mi se învățișează pentru prima oară în fața ochilor deschiși. Dacă ni se învățișează ca o femeie rea, o urâm și atâine nepăcătoși. Așa a fost mama ta? Da, am fost două dușmane de la început Venirea mea pe lume era ca o piedică pentru libertatea ei. Parcă aud: Vino cu acea bela spăl, sau. Tu te dedești, pacoste, nu te-aș mai vedea înaintea ochilor. Nu mi-a rostit niciodată numele fără să adaugi belea sau pacoste. Înțeleg, înțeleg. De asta nu-mi mai place să-ți amintești. crește. Totdeauna eram strălucită în bătăi luată la palme, trasă de păr, tot timpul copilăriei mele, vânătaile nu au dispărut niciodată de pe corp, decât ca să facă loc la altele. Și n-a fost zi să nu fiu păruită. Și tatăl tău? Tatăl meu. Vrei să spui bovnicul ei? Căsătorit, tata trei copii, degeaba îl mama să-și lase nevastă, repeta că nici vorbă nu poate să fie de așa ceva. De mine, nici că îi păsa. Și tu? Eu, eu în zdrențe, o luam razna pe strâns pe un de pâine. Dacă ați ști, după o vreme tata a părăsit-o. Câți ani aveai? Nouă. A mai venit pe la voi? Da, o singură dată, într-o toamnă, după ce ea îl rugase în genunchi să se întoarcă, măcar pentru ultima oară. În seara aceea mă bătutse crunt, pentru nimica toată. M-a trimis acul care fără să-mi dea să mănânc. Îmi pentru drăguțul ei să o gâscă friptă. Înghițeam în sec și uram de moarte. N-așteptam decât clipa în care o să-i văd adormiți ca să mă pot zi la resturile spățului lor. După ce el a adormit, am auzit pe mama ieșind în curte de unde venea zgomotul ploii. Când s-a înapoi, a pus jos ceva, ceva greu, a stins lampa și s-a culcat lângă omul ei. Ce a adus? Ai putut vedea? Da, un sângul de foc ce arunca scântei. scânteii. cu din ce în ce mai tare, trosnea și mirosea îngrozitor. Am sărit din pat, mi-am luat bucata de găscă friptă și m-am dus să mă culc în fânul din grajd. A doua zi eram orfană. Cu? Da, scăpată de la moarte, datorită cruzimii mamei mele, care mă trimisese la culcare fără să-mi dea să mănânc. Ea și el au murit asfixiații. Multe li se pot ierta, fiindcă. Foarte mult s-au iubit. Domnii! Domnii, s-a împlinit ceasul! Daxa, vă rog! Ah, sălbatică trezire la realitate! E dară-ți toarnă-ți buzunarele! Poftim, madame! Ia-ți bani ia-ți odată și du te du-te-o te rog, să nu te mai întors! cum să Nu mai nu se chestrați pentru o sută pe cea mai frumoasă dintre fetele mele! Dar, bata, nu-ți Nu sunt descrini... Aaaa, ce sunteți? I Păi mai tine, să -mi plătească dumneavoastră patru mii de lei ce datorează și pe urmă treaba e dacă vrea să meargă pe veri... Dute cu cu du Să nu tot. Uite, uite așa spune la toată lumea și fiecare îi dă câțiva poli ca să-mi scade din datorie, dar datoria nu scade! O cunosc eu ce poamă e! E drept că ți-am împrumutat banii? Da! Da, mi-a dat bani frumos pe vremea când neștiutoare mai vreau întărnicia oamenilor! De fapt banii nu erau pentru mine! Ci pentru Aurel Aurel? Da Cât am sperat să-l pot vindeca A fost victima unui accident asemănător cu al meu Cum? A căzut și el în șansul de canalizare? Da, cu un an înaintea mea De atunci a sărit cu paralizate Afară de asta suferă de o tuberculoză moștenită Unde l-ai cunoscut? La spital m am impresionat cu firea lui Veselă Închipuiți-vă, toată ziua făcea servicia altora El? Un infirm? Chiar așa își lua cârjele și baiera după cumpărături, bara căpătui unui bolnav care îi răsucea țigările Ba lângă altul care nu se putea mișca și dădea să mănânce Toată lumea îl iubea Nu cumva Ne iubirea asta te-ai și tu? Ba da. Când am înțeles că Aurel nu era nici pe departe atât de vesel cât părea De atunci l-am iubit ca pe un frate Ne-am deschis unei altea inimile povestind de copilăria. A lui fusese la fel de pustiești, de ce nu și e ca a mea? De ce? Nici el n-are părinți? Nu, n-are pe nimeni care să-l iubească Afară de tine, m-ai părăsit pentru un schilot nu, e, de, am... ce de ce, Nerențula, de ce? Cum să vă explic Iubirea lui Aurel pentru mine era Era mai, mai frumoasă decât a voastră Mai frumoasă? Da, el mă iubea cu dragoste de frate O dragoste curată care așa a rămas până în ziua de azi Pe voi, vă știam, violență, Gata să vă omorâți din cauza mea Mi-a fost foarte greu să aleg între voi doi Și atunci l-am ales pe el Copil blând, infirm Condamnat la spital pentru toată viața Deci de-asta ai dispărut atâți ani Lăsându-ne năuciți Eu am crezut că vă fac un bine până în capăt unei situații imposibile Unde ați stat? La lați. Ne-a găzduit o prietenă a mamei Foarte bună Ca să mă abonisez pâinea a cerut să-i dau o mână de ajutor Aurele a devenit o și vesel de domino Leu pe care îl luasem cu mine Reușea să-i mai descrățească frunta. Și așa tu străi, am înviorat viața acelui cămin de fată bătrână înăcrită Nu cred că e prea ușor să fii fabricant de veselie Așa e După un an de ședere la domncioarea Caterina Aurel mi-a spus La spital barem bolnavi stau un pat Afară din spital Trebuie să fii ținut în brațe Nu-i tocmai plăcut să-ți petreci vremea astfel Nu știa ce spune În brațele tale e foarte plăcut Ach, Lasă gluma, Epaminonda pentru el nu era deloc ușor da. Și tocmai când ne gândeam Să părăsim moara noastră de măcina tristețea Să ne croim un drum aiurea Numai pentru noi singuri Deodată un curent de bucurie Ne în casa dumneavoastră de Caterina Luându-ne pe toți valvârteș acest, acest valvârteș era lumea Lumea cu partea ei de frumos și de urât Lumea cu, cu binele și cu răul ei Lumea, lumea așa cum e Și lumea asta Se înfățișă într-o zi în persoana Unei cliente bogate cu recomandai bune, o doamnă elegantă cu bijuterii, darnică de zădeau lacrimile. Și cât ai un șerbet, a comandat rochi, nu s-a tocmit deloc, a achitat totul înainte, deși nu i fusese cerut decât un acont obișnuit. Parcă aud. Cioară Caterina, cine i copilul ăsta frumos? Ah, scumpă doamnă. E o orfan, nepoata mea. cum o cheamă? Anicuța. Cum Anicuța. Anicuța. După numai un a. an de ucenicie, a învățat deja să conducă singură micul meu atelier de e. croitorie. Ei bine dacă o să-mi faci rochii frumoase, te voi mulțumi cum se cuvine. Să rămână doamnă. <laughs> da, tânărul tot orfan da, de Dumitile. Da, alea. doamnă, da, s Ne fi. Și al meu tot orfan. Oh. Ce să mai vorbesc de infirmitatea lui. n Narelea. E, niciodată nu poți fi sigură o... Trebuie încercat la București cu doctor mari, cu profesor. că cu... băiatul e deștept și înzestrat S-a făcut repede iubit și încurajat de oamenii de vază din oraș Așa? Îmi place că se străduiește să încropească un ban <sus> are talent la desen Are talent la... Da, da portretele și acuarelele lui și-au găsit cumpărători în tot galaxia. <coughs> o, mană, o mană, pentru un schilot, mătușă, Caterina. <coughs> La fel de bine și fi putut să îi împachetez pe milostiv cu orice cremă de ghetă și returi, păpuși pe <coughs> po Pot să văd și eu desene. Da, da, da, da, sigur Hai. că da. Ia. Uite, am aici, am aici niște portrete, câteva pânze. Vaaai, wow, dar sunt foarte frumoase! Da. Uite, așa. Sunt foarte frumoase! Să știți că le iau. Le iau pe toate. Acum mă grăbesc. La revedere, domnișoară, Caterina. La revedere, la revedere, Anicuța. La revedere, la revedere. Domnice, domnice, domnice. La revedere. La revedere. Ce mă ce inima! Copii, copii, asta e norocul vostru. Vouă vă vă datorez această minune, fiindcă eu -am, n-am cunoscut niciodată asemenea noroc. Și-am presimțit-o doamna Pavlic o să vă schimbe viața. Dar fim bine, Tanti O să fie Poate că până la urmă ne vom alege fiecare cu o partidă frumoasă Și vom juca hindirea ah, Pe legea mea Nu mi-ar displacea deloc Încă aș mai putea face fericit un bărbat Și pentru asta M-aș lăsa pe cu bașa de mândria mea De altă dată Sărmă, n Caterina M-am gândit la vorbele ei abia mai târziu în noastră deveni o realitate Mândria te pedepsește în viață Și nu poți să fericești pe nimeni ziua în care nu mai ai nimic de dat Smochina care stă până în vârful copacului unde, unde nu ajunge nicio mână să o culeagă Unde nu se apropie nicio gură ca să o muște Când ajunge să se coacă, se usucă Se întărește și moare într-o fieină tângă Să tai să dai, să dai, iată marea fericire a vieții și, și mai ales, mai ales să dai la timp fiecare lucru la vremea lui. Să dai râsul, să dai lacrimile, să striești avânturile, durerea, Am, să înhați raza de soare care fuge sau... continuă prietene, continuă Nu pot, nu pot, uite, mi-e teamă de Epaminonda. Are o privire așa de ciudată și-a îngreștat fălcile, parcă vrea să le fă E Epaminonda? Minonda, ce-i cu tine? Nu-i nimic, aranța Ranzachie. Acum mergi până la capăt nu, nu, nu, nu, nu e niciun capăt Ceea ce a urmat a fost o poveste noroadă și scurtă Doamna Pavlica a revenit însoțită de doi bărbați Meșteri în arta de a răsuci capul Atât fetelor tinere cât și celor bătrâne Și Aurel? Cei doi spuneau că vor încerca să-l vindece L-au dus la București într-un spital vestit Trei luni l-au întors pe toate părțile, dar degeaba La sfârșit i-au dat drumul cu două cârje noi Asta era singura îmbunătățire în vremea asta mie, cei doi îmi făgădeau o mare sarea. Și înșelătoria nu devenea tot mai limpede să nu? Eram însă hotărâtă să beau cupa până la fund Și așa va fi până când... până când voi fi dat totul Odată cu viața mea Nu! Asta nu! Epaminonda, ce ciudat arăți. ce cu tine? Man. Nu, nu, hai să uităm Să uităm toate astea Eu uite s-a făcut ziua Dar o să ne odihnim puțin Voi pe divan eu, un pat cu Leu, prietenul meu din copilărie și apoi, cum e drept, va fi rândul meu să vă ascult, iar al vostru să-mi storisiți bucurii și suferințe și vom cânta, vom cânta ca altă dată Vă amintiți? Vă amintiți? Năi ranțula, fundotii. ne, ranțula. ne ranțula, un sărut, un sărut pentru Ivani Nonda și un sărut, un sărut pentru Marmă. Nu! <lug> <lug> NERANTSULA! Ce-ai făcut, nebunule? Nu <lug> am ce ai făcut, sărmane, pe minonda? Repede, de fugat, mă ajutorie. În ce sunt timp, gata! Ce nenorocire! După atâtea zile de luptă între viață și moarte, văd că încă ai buzele arse de febră. Da. Gata. Gata, am învins suferința. Hai să vezi, Marco, mă fac repede bine. Abia aștept să ies din spital. A venit judecătorul lui Epaminonda. Poți să-l primești? Da, desigur, doctore. O fiți, domnule. Mulțumesc, mulțumesc. Vă rog să mă iertați. Știu cât de neplăcute sunt interogatorile la patul de suferință, dar... Asta mi -e mie Mare lucru nu am de declarat Domnule judecător Eu sunt de vină Eu l-am scos din sărite Nu trebuie să-ți povestești viața În fața celor care te adoră Și niciodată Nu trebuie să săruți Doi îndrăgostiți deodată Așadar Vă recunoașteți în întregime vinovată? Da Eu l-am strânit Întrebați-l pe Marco Ad Adevărat Marco? Adebarat. Ce vreți? Dacă aș fi fost mai înțeleaptă, n-aș fi fost eu. Sunt așa și mă simt foarte bine așa cum sunt. Da, vom vedea. Să fie adus acuzatul. Da. Judecătorul a cerut să fie introdus acuzatul. Haide E Minonda! Epa Minonda! Te-au pus în fiare, dragul meu. Astfel îi vorbești călăului Dumitale? Mai mult chiar. Am să-i sărut mâinile ferecate. Iartă-mă, Epaminonda. Nu. nu știam că mă iubește atât de tare. Iartă-mă! Epaminonda. Amand, mamă. Așa se tânguie tot timpul. În rest e mut și nepăsător. E, la, e timpul să ne retragem. Tot și, tot, noi. Domnule, și de Da, de da, mulțumesc. Mulțumesc, domnișoare, pentru declarație. Fii cu noi, Marco. Nu. Nu mai rămâne câteva clipe cu mine. Ai văzut? E minunat, dar mai poate să plângă. Aurela a plâns? Deloc. Nu mă miră. Face parte din acele ființe în care lacrimile se revarsă asupra inimii, oprindu-i pătăile Marco, da? să-l iubești pe Aurel Fi prietenul și fratele lui, el e singur pe lume Dacă mă iubești, nu-l uitam niciodată pe Aurel n am și împrietenit, aș vă spune că ne simțim deja uniți pe viață Așa mă simt eu acum cu Minonda. Pasiunea lui tiranică te-a tulburat într-atâta Acum suntem legați pe viață și pe moarte Da Așadar, Epaminonda a câștigat partidă Și tu, a ai bucat brațul celui mai tare. Da Am făcut-o să ți minte Sărutând mâna care m-a lovit Înțeleg Înțeleg foarte bine Eu am să plec departe, Nerantzula am să-l cu și pe Aurel Pentru sănătatea lui A noastră Cred că te-ai gândit foarte bine, Marco Și nu mă dezamăgi. Fii fratele Și prietenul lui Aurel Pietenia crește prin statornicie și orice credință este pentru ea de neînțeles Cu cât suntem mai mulți prieteni, cu atât e mai bine Dragostea, din potrivă, e egoistă, nu îl îngăde pe Idealul de a vedea prietenia, îmbinându-se cu iubirea, făcând cu ea casă bună Nu l poate atinge nimeni pe deplin, fără a se descotorosi de cele mai arăzătoare pasiuni ale sale N-am știut-o decât mult mai târziu Aurel iubea în eranțula femeia, ca și mine, dar el era mai presus de orice un prieten prin vocație, sacrificându-și dragostea de bărbat. Și această jertfă, autoimpusă cu voie și până la apariția noastră, l-a adoborât după sângeroasa ieșire a lui Epaminondă. Niciodată n-am suferit, văzând pe anicuța, făcând cu viața ei ceea ce făcea Acum mă de gândul că un bărbat ar putea să o ceară pe pentru el Pentru el singur, că ar putea să nu o smulgă în întregime și că ea Ea s-ar putea lăsa să fie luată toată Dacă nu a reușit acest lucru, nu e mai puțin adevărat că a fost drobit de propria lui Victorie. No. Nu-ți dai seama, dar îi scapă în întregime a, Vezi tu, Marco, am înțeles din păcate prea târziu cea mai bună dintre femei e mai lesne de cucerit prin forță brutală Decât prin afecția Nu e chiar așa Hai, nu te întrista. Acum călătorim, avem atâta lucruri extraordinare de văzut. A, ce folos, ce folos cu viteza asta jalnică a cărgilor mele, cum să mă avânt spre Dunele deșertului, spre siluetele minaretelor, spre atâtea neasemuite priveliști. Eu am în schimb două picioare zdravene, spate solid și inima de prieten Da, și calabalăcul nostru, totul îl vei purta. Calabalăcul nostru? Două pături, două cămăși de schimb și cele trebuie în pentru desenele tale a, Totuși Totul e ceva, nu? Da, de unde? Prieten și calabalăc, dacă port pe umeri, vei 45 de kg. În timpul marilor manevre, soldatul român duce în spate cu un kilogram mai mult, mai puțin un prieten și o prietenie. Uite, uite promit să-ți ușuresc povara. Voi dărui toate schițele și portretele pe care le-am făcut aici. A, nu, nu. Asta nu. Atâtea desene semănate pe lungul nostru drum. Ce operă frumoasă, pierdută pentru totdeauna. Da, cum pierdută? Cum pierdută? Țăranii ăștia sunt mai fericiți să aibă schițele mele decât indivizii de la noi care mi le cumpără din milă disprețuitoare. Valoarea unei opere stă în fericirea pe care o naște, nu în prețul cu care e Ești un om și un artist, Aurel. Te admir. E atât de greu să rămâi bun și cinstit în mijlocul unei lumi unde totul e stricăciune. O spun fără ură. Știu că nimeni nu poate să mai sus decât bolul pălăriismului. După tine, Marco, ce un artist? Nu știu. Un Dar... favorit al întâmplării, Așa cred. Un favorit al întâmplării care îl face să se nască înzestuat cu puterea dar să și exprima asimțămintele. Așa cum privighetoarea iese din cuib și începe să cânte. Nu, nu, nu, nu văd aici niciun merit. Ar fi un merit, nu știu dacă, dacă aș face cu propriile mâini. Și fără să fi văzut vreodată o pereche de ghete tot atât de perfecte ca și cele ieșite din mâna unui bun și vechi smar. Suntem... Ascultă-mă pe mine, Marcu. Suntem niște bieți diavoli, mai mult sau mai puțin înfumurați. Dar începem să fim oameni și artiști atunci când suntem simțitori la întreaga suferință omenească și ne străduim să înlăturăm răul pricinuit lumii de egoism. Arta e după tine un război? Un război cu propria noastră imperfecțiune omenească? Așa cred. Nu. Arta, arta e întind de toate generozitate, un balsam care întrece toate bucuriile pământești. Pe tine generozitatea te ajută să poți îndura greutățile vieții? Nu știu. Spune tu, Marco, n-ar fi fost mai bine ca omul să rămână sălbatic, dar să-și păstreze întreagă bunătatea? Nici o inimă n știut să prețuiască generozitatea ca el Nici să se răzvătească mai fățiș, mai sincer Împotriva supritorului. Niciodată Mila Mergând până la împărțirea codului de pâine N-a fost risipită de cineva mai din belșug Decât de Aurel Paraliticul și tuberculosul Față de cei pe care i s cota mai nenorociți ca atâți Aurel spune ce cu tine Nascuși ceva De câteva zile nu mai vrei să ieși din casă Ori te-ai săturat de hoi, nu era la pe umerii mei Dacă ai știi Am primit vești despre anicuța Ce spui? Hai spune repede ce ai aflat? E tot la Brăina? Nu, nu A dispărut de acolo de vreo trei luni Cu Epaminonda, desigur Da, cu Epaminonda Care e nebunit a ajuns idiot Cum? Sărmană Naranțul Și ție ce -ți de ea, nu așa? Eu stau ceasuri întregi și privesc portretele. La ce bun? Morți. De două ori morți sunt cei care dispar. Vreau să-ți destăinuiesc un secret dureros, prietene. Să știi, inima mea a fost cea care a primit lovitura de pumnal dată în eranțulei. Eu sunt cel căzut ca să nu mă mai ridic niciodată. La doar doi ani după drama din șanț, îngropam biata rămășiță trupească în care bătuse marea inimă a prietenului și artistului necunoscut ce fusese aurel. Acum eram singur și mă simțam mai nenorocit decât în vremea când vindeam portocale și lămâi alături de Epaminonda. Cu gând să mă întorc acasă, am luat vaporul spre Constantinopol, unde am rămas timp de o săptămână, cu treburi. Băiete, adu-mi repede o cafea și câteva narghilele. În date, Feni. Nu se poate. Epa minonda! Chiar eu, e. Epa Tu? Tu? Este Ești... Marco. Neranțula, spunem, unde-i neranțula? Tu îi spui încă neranțula. E acolo, înăuntru Nu-i se mai zice acum decât Anicuța. Ah, acesta acum cântărește mai greu decât o mie de spânzurători ah. Marco. ce Marco! Opt ani de când ne-am văzut Opt ani Spune E adevărat că el a murit? Mort Anicuță o dată pentru toateauna. Amambre, amambre. S-a întâmplat o și de tot amam. cu veșnicul lui Amambre. am adus cafelele și narghilelele Mulțumesc. Deci e drept să spun, nu prea mai am chef să savorez cafeaua și tutunul. Te-a tulburat într-atât revederea noastră? Dacă îi În toți acești ani am fost atât de împoverat de întreaga mea avuție sufletească. Și cât aș fi vrut să-mi fie îngăduit să mă tângui și eu puțin Să te tângui Da, nărânsula, să scâncesc Să spun ce sunt Un bietom purtând povara acestei apăsătoare avuții Pe care nimeni nu vrea Amintirile noastre? Amintirile noastre Comoară nesecată și coplășitoare Mină de dragoste tânjind după cazma o miner Care întârzie să o Care întârzie să o facă să înflorească la soare Amare. Vorbește, vorbește, Marco Amare. Vorbește, îmi place așa de mult să te ascult. Spune, cum te descurci printre străini? Uită-te bine în jurul nostru și ai să înțelegi. Vezi mulțime de făpturi umane. Dar ce să faci cu acești oameni care te privesc ca niște viței, care câteodată se iau după tine, apoi te lasă să cazi, tocmai când vrei să te reverși la lumina avuția sufletului? Nu mi-ai spus cu ce te ocupi. M-am specializat în cunoașterea pietrelor prețioase. Sunt chemat pretutine, pentru tot soiul de afaceri. Expertize, cumpărări, vânzări, schimburi. Și ai de-a face cu fel de, fel de oameni, nu? Din toate păturile sociale. Prieteni ai făcut? Prieteni? Da. Dacă aș încerca încercat să însuflețesc morții, aș fi obținut poate un rezultat mai bun. Pe când așa, nimic. Nici un aurel, nici un ebaminondă. Doar crâmpeie de oameni. Crâmpe pur și simplu. Și ce ai de gând? Să retrăiesc pe urmele trecutului. Să-mi reîmprospătesc visele acasă, în România. privește bine pe cei din jur. Îmi vine să le strig Ei, viermișorilor, în oameni cum se cade Care nu înțelegeți decât să vă sorbiți fericirea voastră stătută Care nu bănuiți deloc nemărginirea și mărția vieții Viermușorilor vrednici de milă La voi e teamă și prudență Bucuria ca și suferința Niciun chiot de plăcere care se răzbată până la ceruri Niciun răcnet care să răsune în adâncul ființei Lipsiți de cea mai mică expresie a feței și orbi Până în atât încât să nu vă recunoașteți unii pe alții Viermișorilor, dar mă întreb dacă prudența voastră nu e mai degrabă un beteșug al inimii decât o plaga creierului. să de voi oameni cum se cade. Nu se-i oare mai fericiți, spune Marco. Soarele nu-i atinge, furtuna nu-i tulbură. Aman, Amanbre! A doua zi, Nerantula ținea morțiși să merg să văd orașul. Mă lăsai mai mult târât, fără să aud ceva, fără să văd nimic altceva, decât pe Epaminonda, gătit ca de duminică. Aerul lui de pensionar, de ospiciu, muțenia și zâmbetele lui tâmpe atrageau privirile tuturor. Marco... E drăguța, Nicuța, nu? Da, prietene, e drăguță. Îți place de ea? Sigur că îmi place. A, Hai, taci, nu mă mai scotit. Ce-l dojenești Mai iubește mulțera. Mamă, mamă. Aici suspinul ăsta la uza la fiecare pas. Te face întotdeauna să tresari. Ca și melodia obișnuită pe care parcă și o cânte pe Bosfor. Ce zice de o plimbare pe Bosfor? Știu și eu? Haide! Uite-o barcă fără barca, Putem urca? Da, bineînțeles cine le oprește! Înțeles eu! Da. -o să spun drept, mi-a fost teamă să nu fiu poftit la vreun teatru. Bosforul e așa de tăcut, ca un șmitier. Pe cornul de aur licăresc luminiță. Ca niște suflete zgribulite. Am văzut ceva. Ne-am îndepărtat de mal. Nu-mi mm -hmm. place tot asta. Nici un cântec, nicio tânguire. E un anul trist. Așa cum stați al doile la pupă, nănțuiți ca doi îndrăgostiți, abia vă mai deslușesc chipul. Marco, ți-amintești cântecul? Mm -hmm. Pe malul mari, mm -hmm. Ne ranțul la fun O Ne ranțul la răşcle te a Ne ran la poști Ranț la De ce chem, de ce pa Ce, patole... ce faci? Nu, te scru, nu, nu scru, mie, pași, Ne ranțul la po de te, te. Să te Ne un No! Ah! Am văzut într-o clipă totul Cu o de braț Ca un gest de cosaș Epaminonda îi înlănțui mijlocul Și dispăru cu ea în apa neagră N-au mai revenit la suprafață De teamă să nu-i fi răpită Încă o dată Aleasa inimii Neranzula de Panaiti Strati Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu Distribuția a fost următoarea Neranzula Carmen Galin Marco, Adrian Pintea Epaminonda, Dan Condurache Mama, Ica Matache Patroana, Dorina Lazăr, Pepenarul, Boris Petrov, Caterina, Ruxandra Sireteanu Aurel, Răzvan Ionescu Miu, Mircea Dascaliuc Vizitiul, Alexandru Lungu O vecină, Elena Nica Un vecin, Ion Angel Al doilea vecin, Sorin Gheorghiu Judecătorul, Matei Gheorghiu Cafegiul, Ștefan Hajmă, În alte roluri, Valentin Teodosiu Corina Negrițescu Violeta Berbiuc Gheorghe Pufulete Daniel Horhocea Horia Dascălu Andrei Duban, Constantin Botez, regia artistică, Cristian Munteanu.